28. Istoria culturii și civilizației 7. Roman. De Ovidiu Drimba Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 286. În faimoasa serie de șase tapiserii, în paranteză dintre care cinci sunt reprezentări alegorice, ale celor cinci simțuri, iar a șasea un omagiu adus femeii iubite, închid paranteza, din Muzeul Clanii, serie cunoscută sub numele ghilimele Doamna cu licornul, închid ghilimele, este remarcabilă precizia miniaturistică a execuției motivelor ornamentale florale și eleganța veșmintelor de curte somptuos brodate. Cu toate că această capodoperă de tapiserie datează de la începutul secolului al XVI-lea, totuși alegoria ca procedeu și stilul general al lucrării rămân în pură tradiție medievală. Ghilimele. alături de sculptură, vitralul este auxiliarul principal al arhitecturii în stil gotic. El joacă în interiorul bisericii același rol pe care îl joacă sculptura în exterior, ilustrând prin aceleași teme iconografice aceeași doctrină pe care aceste două forme de artă le concretizează în fața ochilor celor mai umili credincioși. Închid ghilimele, în paranteză, e mare punct Lambert, închid paranteza. Vitralul este legat de însăși definiția catedralei gotice. Stilul acestuia a condiționat-o, menținându-se neschimbat ca tehnică și ca mijloace de expresie. Ghilmele. În felul acesta, vitralul creează o atmosferă interioară sui generis, iluminând și totodată colorând spațiul arhitectural, căci în timp ce lumina directă valorifică efectele plastice și permite o prezentare fermă a maselor arhitectonice, vitralul nuanțează în paranteză în funcție de lumina diferitelor ore ale zilei, numic punct, numic punct, Ovidiu, Drimba, închid paranteza și dizolvă ușor, Structura interioară introducând o modalitate de variabilă iluminație, de o puternică rezonanță afectivă, închid ghilimele în paranteză a mare punct stel. Se scrie că h -a -t -l, închid paranteza. H mare punct -un, consideră vitralul ghilimele creația cea mai extraordinară a evului mediu, închid ghilimele. Într-adevăr, semnificațiile pe care le implica erau multiple. Pe lângă funcția sa instructivă și edificatoare, în paranteză prezentând personaje sacre sau scene biblice, închid paranteza, și pe lângă amintita funcție estetică, creând fascinanta atmosferă cromatică în spațiul arhitectural al Bisericii, vitralul avea și capacitatea simbolică de a sugera o metafizică a luminii. În concepția teologilor, explică l-mare punct grodechi, se scrie gheaudie că i. Ghilimele. Lumina este substanța și materie, este de origine și de esență divină. Lumina nu este propriu-zis simbolul lui Dumnezeu, ea este atributul său, este însăși acțiunea sa. Închid ghilimele. Lumina este o substanță diferită de altele, este o substanță capabilă, asemenea a prezenței lui Dumnezeu, să pătrundă alte substanțe, în acest caz substanța sticlă vitralului. În catedrala gotică, vezi notă 1, vitraliile ferestrelor sunt surse de lumină, surse ale luminii scripturilor, ale cuvintelor lui Dumnezeu sau ale părinților bisericii. Citesc notă 1. În schimb, vitraliile epocii renașterii caută să extindă suprafețele coloristice mai întunecate sau să creeze interferențe de tonuri. După care, secolul al XVII-lea va tinde spre abolirea vitralului ca o reacție împotriva oricărui fel de policromie. Încheiat notă 1 cu toate că aplicarea geamului la ferestre era practicată încă din timpul romanilor, în paranteză, și chiar ferestrele bazilicilor paleocreștine aveau plăci foarte subțiri de selenită sau alabastru, prinse în armătură de lemn, marmură sau bronz, închid paranteza, totuși meșterii sticlari din evul mediu n-au reușit să obțină o placă de sticlă plană de o suprafață mai mare necesară unei ferestre, de aceea au fost silți să se limiteze mult timp la un geam format din mici bucăți de sticlă rotunde legate între ele cu plumb. Principiul și tehnica vitrariului sunt aceleași. Bucăți de sticlă de diferite mărimi, forme și culori, alcătuind un mozaic al cărui desen este trasat de lamele sau vergelele de plumb care le fixează. Bineînțeles că primele motive erau foarte simple, geometrice, după care în secolul XI s-a trecut la compoziții în care sunt introduse figuri cum sticlarii aveau la dispoziție o gamă foarte redusă de sticle colorate în pastă pentru a obține mai multe tonalități au recurs la aplicarea de emailuri transparente. Pe bucățile de sticlă, desenul era finisat prin linii trase în negru, cu un colorant obținut din oxizi metalici. Primele vitralii, în paranteză atestate doar de documente, închid paranteza, au fost realizate în perioada carolingiană, dar cele mai vechi care s-au păstrat datează de la începutul secolului al XII-lea, vezi notă 1. Citesc note 1. Fragmentul, reprezentând capul lui Isus, în paranteză azi în Muzeul Domului din Strasburg, închid paranteza, este datat între 1070 și începutul secolului 12. Cele cinci personaje reprezentate pe un fond albastru din Domul din Augsburg datează din primele decenii ale secolului XII, în paranteză, conform mare puncte Grodechi închid paranteza. Este consemnată documentar comanda de vitralii pentru mănăstirea Sâmare Remi Se scrie râie cu accent ascuțit MY, făcută de Adalberon, episcop de Reims, în paranteză mâmic 989, închid paranteza încheiat notă 1. Printre acestea se numără vitraliile bisericii Sâmare Deni, în paranteză ale căror subiecte simbolice au fost alese de ilustrul Abate Suger, închid paranteza, urmate de producțiile atelierelor din Cartre și Paris. În domnul din Metz se scrie mâietăză, 52 de panouri provenind din 15 ferestre sunt datate de lumare punct grodechi între 1150-1160. O replică a vitraliilor de la Sumare Denis a fost realizată în jurul anului 1150 în cele trei mari vitralii de pe fațada occidentală a Catedralei din Cartră, opere cu care începe perioada marilor creații ale acestei arte tipic gotice. Numeroasele scene tratează subiecte din sculptura portalurilor. Ghilimele. culoarea intensă și limpede, conține câteva tonuri puține la număr, dar întărite prin contraste foarte bine studiate. Roșu și verde, galben, portocaliu și albastru. Îndeoseb albastrul de o adâncă puritate care în lumina apusului de soare capătă o valoare incomparabilă. Închid ghilimele în paranteză mare punct lambert. Închid paranteza. Procedeele fabricării vitraliilor din secolul XII ne sunt cunoscute din lucrarea călugărului Teofil Diversarum Artium schedula. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Sticla groasă, neregulată și cu bule de aer era colorată în pastă. Culorile erau fie juxtapuse în paranteză, pentru a se obține nuanțe sau combinații, închid paranteza, fie alăturate. Vitralul, compus dintr-un număr mare de bucăți de sticlă, în paranteză 350-400 pe metru pătrat, paranteza, erau decupate cu fier înroșit în foc și apoi polizate. Desenul pătrundea în pasta sticlei introduse în cuptor. Panourile erau apoi montate în cadre de lemn sau de fier în ambrazura ferestrei. Fiecare vitralu avea în mijloc un medalion, iar marginile, foarte late, erau decorate cu palmete. Încheiat notă 1 în secolul 13 epoca marilor catedrale și perioada de apogeu a vitralului, ferestrele sunt mult mai înalte, armăturile de fier sunt înlocuite cu cercevele de piatră, tehnica este aceeași din perioada anterioară. În schimb, desenul este mai îngrijit, marginile vitralului sunt mai înguste și mai puțin frumoase, iar albastrul, care nu mai are puritatea de dinainte, devine ușor verzui sau bate spre violet. Marile catedrale din Franța, în paranteză, din cartre, Burj, Laon, Sens, Rouen, Potier, Lion, închid paranteza, posedă din prima jumătate a secolului mari ansambluri de vitralii. În fruntea tuturor, catedrala din cartă și-a păstrat aproape în întregime până azi complexul de vitralii, impresionant prin număr și perfectă omogenitate. Între 1210-1250 au fost executate aici vitralii a 146 de ferestre, în paranteză dintre care 55 în zona superioară, iar 91 în partea inferioară a edificiului, închid paranteza, cuprinzând numai puțin de 1359 de subiecte. Pe axul vertical al ferestrei, episoadele unei narațiuni care trebuie ghilimele citite în ghilimele în orice vitraliu de jos în sus sunt reprezentate în medalioane, în părțile laterale ale acestora și de-a lungul marginilor ferestrei sunt grupate figuri suplimentare sau detalii explicative legate de respectivul medalion sau de subiectul general al vitraliului. Prima perioada a secolului XIII se încheie cu uluitoarea montură de sticlă, care este biserica regală Saint-Chapelle, din Paris, în paranteză. Vitraliile terminate în 1248 au aproape aceleași caractere ca cele din Chartres, închid paranteza, care rămâne cel mai magnific exemplu de încântare a ochilor și a spiritului. În deceniile care au urmat, ansamblul de vitralii de la Saint-Chapelle au exercitat o influență excepțională atât asupra artei vitraliului cât și a miniaturii manuscriselor. Celei de-a doua jumătăți a secolului al XIII-lea îi aparțin ansamblurile de vitralii ale catedralelor din Paris, Reims, Amiens, Soissons, se scrie Suoisus Ones, Tours, Auxerre, Troyes, Clermont-Ferrand ale căror medalioane și celelalte personaje se detașează pe fonduri zăbrelite, de albastru și roșu, fond care în curând va deveni cenușiu, vezi, notă 1, și fără ca execuția să fie totdeauna ireproșabilă. Citesc, notă 1. Fapt care corespunde prescripțiilor austere explicite cisterciene, ordin care a impus în bisericile sale adoptarea și în vitralii a unei tonalități generale sobre, severe în locul unei luminoase și exuberante policromii. Încheiat notă 1. Ferestrele devenind acum mai largi sunt divizate pe înălțime prin bare rectilinii, fapt care a permis să fie grupate pe verticală scene și personaje individuale asemenea unor statui, într-un decor de arhitectură, pe un soclu sau sub un baldachin. S-au produs acum schimbări și în gama culorilor mai transparente, mai delicate și mai variate, în același timp ghilimele invenția galbenului de argint. Vezi nota 2? În secolul XIV, prima aplicație a unui smalț pe o placă de sticlă a dat tonalități mai clare, accentuate și mai mult prin larga Întrebuiințare a sticlei albe și totodată a făcut posibilă o infinită varietate în tonuri, mai ales în cele de verde, prin aplicarea galbenului pe culorile de albastru. Arta vitralului devine astfel progresiv o pictură translucidă în care culorile nu mai formează un mozaic de tonuri intense, ci se reduc la niște pete pe un fond pal, fără strălucire. Închid ghilimele în paranteză emare. Lambert). Închid paranteza. Citesc notea 2. O sare de argint care împregnează sticla când aceasta este introdusă în cuptor și îi dă o culoare galbenă. Anchetă notă 2. În secolul 15 această tendință a culorii de a ceda locul desenului se accentuează, încât spre sfârșitul secolului și de-a lungul celui următor, vitralul se va transforma dintr-un mozaic într-o pictură pe sticlă. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ceea ce germanii numesc glas se scrie g l -A -S g e m a puncte L-D-E, este cu totul altceva decât un vitraliu, Este o pictură pe sticlă la rece. În paranteză, procedeu de origine orientală, închid paranteza, aplicată în Europa pentru prima dată în secolul XIII, pe sticla pictată pe verso, care împodobea relicvariile, iar în secolul următor pentru ornamentarea casetelor, scrinurilor și altor piese de interior. În secolul 15, sticlarii venețieni au început să producă mici tablouri pictate pe reversul sticlei, încadrându-le apoi în rame de lemn aurit, o producție artistică în paranteză sau mai degrabă artizanală închid paranteza, înfloritoare în secolul XVIII, reprezentând peisaje, scene de război și tablouri de gen. Încheiat. Notă 1 dar chiar când rămâne un mozaic, vitralul se modifică. Desenul capătă un modeleu tot mai delicat, se multiplică figurile de mari dimensiuni, scenele sunt încadrate într-un decor arhitectural, iar o compoziție singură capătă asemenea proporții încât ocupă întregul spațiu al unei ferestre și nu a ori, chiar inspirându-se din picturile unor maestri din trecut sau contemporani. S-a spus că o catedrală gotică este, ghilimele, o biblie în imagini, închid ghilimele, că arta medievală se adresa, în primul rând, celor ce nu știau citi. Vezi, notă 2. Citesc notă 2. Pictura era numită, ghilimele, literatura analfabeților, închid ghilimele, în paranteză, Valafrid se scrie W, A, L, A, i E, D, Strabo, închid paranteza. Laicorum, literatura, litere, laicorum, libri, laicorum, în paranteză, Albert cel Mare, închid paranteza. La corum lectiones et scripture. Încheiat, notă, 2. Ceea ce este adevărat numai în parte căci dacă imaginile erau destinate numai neștiutorilor de carte, la ce ar mai fi servit atunci numeroasele inscripții explicative care însoțesc reprezentările iconografice? Ghilimele. A citi, închid are în acest caz un înțeles mai larg și mai adânc, fie că e vorba de un text scris ori de un subiect pictat sau sculptat, însemna a căuta să pătrunzi, în continuu, dincolo de aparența sensibilă a imaginilor reprezentate, pentru a ajunge până la semnificația lor cea mai profundă. Acesta este sensul adevărat instructiv-educativ al artelor figurative și în evul mediu. Figură pagina 285 Reprezintă o poză Statuile unor personaje biblice de pe fațada septentrională a Catedrale din Cartră. Secolul XIII. Încheiat figură. Figură, pagina 287. Reprezintă o poză. Expresia patetică în sculptura gotică. Fragmentul unei statui în piatră pictată reprezentând capul lui Hristos. Secolul XIV. Muzeul Louvre Paris. Încheiat figură. Figură, pagina 289. Reprezintă o poză Magnificul portal sudic al Catedralei din Burgos Ghilimele Puerta del Sarmental Închid ghilimele în paranteză Secolul XIII Închid paranteza Închiat figură Figură pagina 291 Reprezintă o poză Sfântul Martin și cercetătorul. Grup statuar de pe fațada Domului din Luca Începutul secolului XIII Încheiat figură Pictura, în paranteză, inclusiv miniatura. Închid paranteza. Pictura murală continuă se rămână subordonată arhitecturii până în secolul XV. În perioada romanică, suprafețele întințe permiteau ca pereții să fie acoperiți cu picturi, dar arhitectura gotică, reducând și aproape suprimând aceste suprafețe, a eliminat pictura aproape cu desăvârșire, locul ei fiind luat acum de vitralii încât pictura murală se va retrage din biserici în galeriile claustrelor și în sălile castelelor. În Franța, ansamblul pictural, cel mai important în paranteză datând din secolul XIV închid paranteza, îl oferă castelul papilor din Avignon, unde Simon Martini și îndeosebi Mateo Matteo Giovannetti da, Viterbo au executat picturi în stilul specific al școlii sieneze. În schimb, ciclul de picturi din turnul castelului, înfățișând scene de pescuit și de vânătoare pe fondul nuantelor de verde ale peisajelor de pădure, prezintă analogii strânse cu tapiseriile franceze. În paranteză, infra, închid paranteza. În nordul Franței s-a păstrat mai puțin pictura gotică decât în sud, vezi, notă 1, unde arhitectura gotică lăsase pereților suprafețe mai întinse, în general în culori de o tonalitate caldă, influențată de sigur și de tonalitatea vitraliilor. Citesc, notă 1. De exemplu, scenele din baptisteriul s mare Jean de Potier, cele din Catedrala din Puyi, se scrie p y etc., încheiat, notă 1. Ritmul ondulat fluent al liniilor figurile zvelte și elansate, dezvoltura compoziției, notațiile realiste ale peisajului și costumelor caracterizează această pictură, cu deosebire în cea din Palatele Regale și Senioriale, în paranteză cu fragmente de peisaj, cu scene galante sau chiar cu scene din istoria romană închid paranteza, ansambluri vaste realizate în secolul XIV, importante pentru definirea artei și a societății franceze a timpului, dar cunoscute doar din descrieri și infinit de puțin din ceea ce s-a păstrat. În secolul 15, pictorii francezi din regiunea pariziană vor crea și ilustra tema ghilimele Dansului Macabru, închid ghilimele. Primul în Europa și cel mai important ansamblu cu această temă a fost cel din faimosul ghilimele Cimitir al Inocenților, închid ghilimele din Paris, în paranteză 1425, închid paranteza, suprimat în 1781, după ce însă transmisese tema multor altor țări și regiuni din Occident, atât în pictură cât mai ales în gravură. Legenda ghilimele celor trei morți și trei vii, închid ghilimele, vezi, notă 1, extrem de populară în secolele 13 și 14, îi va inspira pe pictori, sculptori și miniaturiști, începând din jurul anului 1400 și continuând până în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Citească notă 1. Într-o noapte, într-un cimitir, celor trei tineri nobili li se arată trei schelete care le vorbesc, spunându-le că în viață fuseseră unul papă, altul cardinal, al treilea notar al papei, că tinerii nobili vor ajunge și ei asemenea lor, că puterea, onorurile și bogăția nu înseamnă nimic și că în fața morții numai fapta bună are valoare. Pe lângă acest sens moral și moralizator, a doua idee este cea a morții egalizatoare, a tuturor condițiilor și pozițiilor sociale. Încheiat notă 1 În același timp, în poezie și în teatrul religios apare o temă asemănătoare, în care moartea cu coasa pe umăr îi târăște spre mormânt, luându-i de mână ca într-un ghilimele dans macabru, închid ghilimele pe toți oamenii de la papă și împărat până la omul cel mai sărac. Tema iconografică a fost inspirată, în paranteză conform e mare punct Mal, închid paranteza, de ilustrarea mimată în secolul XIV în biserică a predicii ținute de preot asupra morții. După picturile din ghilimele, cimitirul inocenților, închid ghilimele, numeroase reprezentări asemănătoare apar în Franța, Anglia, Germania, Italia, etc. În 1485, cui Io se scrie gâul Ot, Marșant, se scrie mă arâc tipărește la Paris subtitlul Dans Macabru, o serie de gravuri în lemn însoțite de versuri, ilustrând prin 30 de cupluri, vezi notă 2, un dialog între Mort și vii, în paranteză, o imitație liberă a picturilor din sus amintitul Cimitir, închid paranteza. Citesc notă 2. Cupluri formate din un Mort și un Viu. Ghilimele. acest mort este dublul celui viu, este imaginea aceea ce va fi în curând cel viu, închid ghilimele. Observă e mare punct mal, explicând prin aceasta de ce dansul macabru nu însemna ghilimele dansul morții, închid ghilimele, ci ghilimele dansul morților, închid ghilimele. De aceea, în reprezentările din secolul 15 morții nu apar ca schelete imagine a morții, ci ca niște cadavre mumificate ale celor morți evocați. Ghilimele, Marea Artă în alb și negru, gravura a fost inventată în Franța către 1370, închid ghilimele, în paranteză, hașmare.fosilon, închid paranteză, încheiat notă 2. Marele succes al operei lui Marchand a determinat publicarea altor variante pe această temă, texte ilustrate cu xilogravuri, printre care în primii ani ai secolului 15 și ars Moriendi, a unui preot anonim. De același gen este și arta de a trăi și a muri, cum se cuvine, a lui Verard, care a avut un succes public cu mult mai mare decât lucrările precedente și nu atât prin textul latin tradus în franceză și difuzat în mii de exemplare, cât prin pateticele sale xilogravuri. Miniaturile manuscriselor, gilmele în luminurile, închid ghilimele, arta medievală secundară de cea mai mare viabilitate, în paranteza alături de orfebrerie, închid paranteza, în care Franța a deținut preponderența încă din perioada carolingiană, a exercitat o influență considerabilă asupra celorlalte arte ale culorii, formelor și desenului, furnizând modele picturii, vitralului, adeseori și sculpturii, apoi tapiseriei, broderiei și chiar fildeșurilor orfevreriei și emăilurilor. Miniaturile se Disting printr-o somptuozitate Aproape bizantină Centrele în care au fost produse Erau marile școli mănăstirești Cele mai renumite fiind cele din Turs, Rheims și Sită Se scrie că I cu accent circumflex T-E-A-U-X Vezi notă 1 Citesc notă 1 Din prima școală condusă de Alcuin Provine biblia lui Carol cel Pleșuv În paranteză către 850 Închid paranteza Din a doua, saltirea din Utrecht din jurul anului 830, școlii din Sită îi aparține faimoasa Ortus Deliciarum, compusă de savanta Abadesă Erade de Landsberg, se scrie lui Andus în paranteză -un mic punct 1895, închid paranteza, păstrată la Strasburg, opera autografă, a fost distrusă de bombardamentul Prusac din 1870, păstrându-se doar copii ale desenelor. Încheiat, notă 1. Aproape toate lucrările miniate sunt opere de teologie, fie cărți liturgice sau psaltiri, fie alte cărți de rugăciuni pentru clerici și laici. De la începutul secolului al XIII-lea, însă odată cu apariția ghilimele clienților, închid ghilimele particulari, familii regale sau ale unor seniori, precum și a atelierelor miniaturiștilor laici, la în paranteză, grupați într-o corporație alături de copiști, librari și meșteri fabricanți de pergamente, închid paranteză), se schimbă atât tehnica în parte sub influența artei vitraliului, cât și stilul miniaturilor. Fondul tradițional de aur este înlocuit acum cu un fond de culori foarte amestecate. Culorile devin mai vii, contrastele mai marcate. Linia fermă a desenului înlocuiește modelul marginile paginilor. Sunt copios, decorate, cu motive florale și animaliere. Apar medalioane imitate după vitralii și subiectele însăși sunt adeseori împrumutate tot din marile vitralii. În jumătatea a doua a secolului al XIII-lea se observă alte transformări ale genului miniaturii. În urma sugestiilor arhitecturii apar elemente de decor monumental, tonurile devin mai luminoase, miniaturile cu fonduri de aur sunt rezervate acum comenților regale, figurile sunt fin desenate, predomină căutarea eleganței costumelor, în timp ce cărțile cu subiecte laic, cronici naționale îndeosebi, se înmulțesc. În ultimul deceniu al secolului XIII, la Paris funcționau 13 ateliere de miniaturiști. Între acestea a renumit era atelierul maestrului Honoré, se scrie R râie cu accent ascuțit, cel mai mare miniaturist al secolului, autorul breviarului lui Filip cel Frumos, capădoperă a genului prin intensa expresivitate, accentuată individualizare psihologică a personajelor și un viu simț plastic, obținut printr-o atentă folosire a umbrelor. Marea perioadă a miniaturii franceze au fost secolele 14 și 15. Atelierul parizian, mai rănmit, era cel al lui Jean Poussel, se scrie p u C, e l, l e. Autorul breviarului, Jeanne Belleville, se scrie p e l l e v i l l e În paranteză 1343, închid paranteza, ale cărui lucrări miniate se caracterizează prin introducerea unor figuri și scene realiste sau comice de gust popular, inspirate din povestirile populare, Fablieu se scrie f a b -l -i -a -u -x. de asemenea prin încadrarea întregii pagini scrise cu o rețea, în paranteză pornind din litera inițială, închid paranteza, de corzi de viță cu frunze, flori, păsări, ceea ce dă întregii compoziții o eleganță și o grație care au influențat și miniaturistica din alte țări. În a doua jumătate a secolului al XIV-lea și în primele două decenii ale celui următor, toți marii miniaturiști s-au grupat în jurul marelui mecenată, bibliofil și colecționar, vezi notă 1, ducele Jean de Berry, se scrie b e -R, r y Citească notă 1. Fiul regelui Franței Ioan cel Bun și fratele lui Carol al cincilea, Jean de Berry, în paranteză 1340-1416, închid paranteza, este primul colecționar de artă, în sensul modern al cuvântului, manifestând o predilecție deosebită pentru antichitățile greco-romane. Interesul său se concentra nu numai asupra valorilor formale, artistice, ci și asupra istoriei obiectelor. Încheiat notă 1 Figură pagina 293 Reprezintă o poză Ghilimele, închinarea magilor, închid gilemele. baso-relief din timpanul unui portal. Frankfurt pe Main, către 1420. Încheiat, figură. Figură, pagina 295. Reprezintă o poză, o capodoperă a sculpturii gotice, Magdalena în fața mormântului lui Isus, impresionantă reprezentare.